Bahwa ini orang tidak nanti terlibat dalam jadal dan debat-debatan masalah khilafiyah Seperti Persis, Muhammadiyah dan NU sekarang Kalau mau masuk tasawuf harus cuci tangan dari debat-debatan madhab seperti ini Jadi ini murid selama dia masih berguru kepada mursyid Di bab suluk dan tasawuf Dia tidak diharuskan menganut satu madhab tertentu di dalam fetih Khasyiatah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 La yujayat atau la yatujayat bimadhab bukan berarti yahruz dari almadhab. Ia bermaksud ia berhak untuk mengatakan boleh masuk ke dalam masjid. Ia boleh kita masukkan dalam masjid. Ia boleh boleh masuk di sini kita bisa boleh semua ini kalau kamu bertiga tadi wahai ahli maliki syafi'i Ia tidak masuk ke dalam masjid. dalam masjid. baru kita akor kalau kamu sudah ketemu bahwa kita ini sekarang mau menghadap Allah, Masail Majabiyah la tetul fi al bab Akar masalah di syariat, Mas masalah ceriman, hal asal. Bukan berkata bahwa kamu jangan bermadhhab dan selama lamanya tidak bermadhhab membuang madzam seperti pendapat Hasan Bandung yang mungkin ia fahamkan begitu. Ini salah. Karena itu saya benarkan ia punya kesalahan ini di bidang pertama yang bilang tidak bermadhhab.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 Dan kalau fanatik madhab ini bukan berarti ente keluar dari madhab. Yang nilahtak asob dimadhabik. Hakadzallahu fi anabkamuh min madhab syafi'i, wamin madhab imam al ghazali fi hadalba. Kalau dia masih bermadhab empat, dia masih boleh. Cuma waktu ente masuk ke dalam melakoni suruh ini ente tidak, mesti tidak boleh fanatik enternya madhab. Ente juga. Jadi ini Syekh akan memelihara empat madhab atau lima mazhab, atau mazhab Sufyan e ats mungkin ada mazhab Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Mahri. Akan masuk suluk, itu semuanya boleh masuk. Tetapi kamu tidak usah berdebat debatan tentang masalah-masalah khilafiyah -masalah di saat kamu masih di dalam suluk ini. Wa hadha alladhi yamau'a li at-tasawwuf. Hadha alladhi Wa ana ara ba'da hadha ana tidak akan okay. debat debatan sama ente lebih panjang lagi dari itu. Kalau ini belum ente ngerti, Mengerti, ana mengana saya ana tidak mau dempak. Ana mengerti dan tasbih ini, tapi ya. apakah awam dengan ada diktek ini? Ka, ya. ada bahasa? Iya, iya. Kalau oh, ente bilang saya. awam tidak akan mengerti itu, ya. ana tidak baca ahya sama awam. Karena so, saat ente sudah setuju kita baca ahya, ente tidak berhak mengatakan pada ana ente buang ahya separuh, ente tinggalkan separuh. Ente tidak berhak. Jangan. Saat ente sudah setuju kita baca ahya, kalau tidak jangan baca ahya. Set. Ajarannya ahya bukan seperti usaha sekarang gini, Sarp. Kayak apa? Nah, Kayak ajaran ahya. Ajarnya. Masalah ya, mental. Sekarang Ustaz memberi satu penjelasan kepada awam kepada umum ini bikin bikin apa sebenarnya? Pemaham, pemaham, pemaham. Anak mengerti Ustaz punya kemauan dan tujuannya soal ini. Tidak, anak sekarang anak minta inte ya. bersama Bolkor Ali tanya awam itu apa cara ya, ngerti dari ya, anda, apa sebenarnya. apa inte toh? Bukan sebenarnya. Jangan inte. Ya, ya. Hassan, anak, anak tidak, tidak mau debat. Bukan, kalau anak, ente anak, mau debat saya. sama anak, anak tidak bersedia. Kalau ente mau pakai cara, anak, nah, ente, itu, bicara, iya, iya, iya. ente bicara atas nama orang sama, sejujud, anak dah setuju. Ya. Ente bicara atas, ente punya diri sendiri. Ya. La tegur umum. Walton. Nah, bukan. Bukan. bukan. Anas al-Quran. Jangan ente lipat bukan. anak itu, di dalam umum. Ya. Bukan. Anak orang tua, cu. Iya, iya, iya. kalau sejujud. Lata lahap main. Ya. Anak lirapun tak. Ente jangan main sama anak. Kalau ente bilang sama anak, ini umum sesat. Ente bicara atas nama umum, ini tidak betul. Betul dong, dia bicara Ya berhak berbicara atas nama. Kan, ana besok ana tantang itu orang semua yang ada di sini. Tanya pada umum. Apa ada yang sesat dari kata Ustaz Nur Iya, ya, itu baru bercakap. Jadi itu kalian berbicara. Nanti orang bilang umum baik, umum. Baik, anak sekarang. Anak ana bisa bicara juga bahawa umum tidak sesat. Dan saya memberitahu. Ia tadi saya apa? Baik. Dengan pengertian ini, saya. Iya. Tak gelitir uluan. Tapi Ustaz mengatakan tiru ada itiba. Itiba dalam masalah masalah seke lain. Ya walaupun anak guru telah cub dia balik lagi. Bukan. Bukan adalah, cuma saya faham Tidak ada faham saham Tidak ada, cuma ya, ya, ya. anak bilang sama ente Bukanku. ini nanti jadi panjang Selamat ente tak bicara begini di masjid Wailah baga' kalamah hujan ya, ya, ya, ya. di masjid om, Ente om, bicara begini ini Hasan Ente mesti mengerti anak punya kata-kata tadi Ente ulangi sekarang Bahawa yang anak maksudkan Etiba' tadi Etiba' Wa taglid itu Fil madhabis syar'i Fil figi hmm. Amat tasawuf ini tak boleh taglid ente Ente mesti taglid sama ente miyau hmm. Ente, kalau ente sekarang masuk sama anak taglid Dengarkan dulu, dengarkan La taglid ente Tidak kalau ente mau masuk sama anak sebagai murid, anak umpamanya chefnya tasawuf ya, ente taklih sama anak. Ente tidak, ente murid sama anak. Ente tidak boleh taklih mansap nak syabandia. Ente tidak boleh mengambil salawat wahidia. Ente mesti lepas itu mansap mansap tasawuf. Ente mesti ambil mansap enternya guru. Itu yang dimaksud. Ente bawa jauh ke VG, lalu ente bicara sama orang-orang sesat itu mahu hakadei wala dhir. Entukentah tuhpebana, tak ambil mair hakadei. Ya, anda nah. sudah bosan sama anda, apa ya? Apa yang dia bilang sama nah. anda, anda nyesatkan nah. orang. Baru ya. nah, kali ini anak dengar orang, bilang orang sesat, anda, anda sendiri punya perkataan. Ana manawait, anda mana wait, ingin menyesatkan orang, ya boleh itu. Anda. anda tidak ada si niat menyesatkan orang. Yang anda maksud, Imam Ghazali berkata, kamu jangan mempunyai madhab-madhab alir-aliran, dan tidak dibuktikan aliran, dalam arti kata, bab tasawuf, oh, yang mesti kita bicarakan ya. sama anda punya mursyid ini. Anda tidak terlalu nah. andung sekarang. Jangan dikaitkan tasawuf, kok atuh-atuh. Kalau inti mau ambil pencak dari andung, Takkan dung siapa anak mau masuk sama ente sebagai murid. Ente bilang, tapi anak mau pakai anak pencahnya ayah ya, habsi sudah baik. Loo, tak boleh. Ente mesti ambil nama-nya cara. Kan gitu. Tak ah, boleh yang dibilang siapa anak mau belajar sama ente, tetapi anak pakai torekat nak syabandi. Kalau ente bagi torekat nak syabati ente sermenin lah tak boleh. Jadi, manhaf manhaf tidak mesti. Walaupun anak tidak larang ente mengaduk satu manhaf atau tetapi selama ente sama anak tidak diwajibkan inti mesti lepaskan itu fanatisme maka ta'assub itu namanya kalau inti datang sama anda belajar inti mempunyai satu mazhab tertentu inti ta'assub alhamdulillah la betulin betul, betul, betul. ada ini dalam eh nanti dulu. dan ini dalam eh ya. kita sudah setuju hmm. baca eh kalau inti tidak setuju eh, ya ya kita tidak baca eh ya, baca kita lain ini eh ya, begitu kita mesti bawa apa maksudnya inti kita mesti nyulap yang gini enggak enak dan bawa benar tidak, rendah, tidak. Apa, betul bukan kalau ini, ini, ini keterangan sebab ya, ini iya, saya... Ya, jabat contoh di akhir bagus ya berani bagus. Anak minta kalau ya, memang ini soalnya takkrit dan di sini, dijelaskan untuk soalnya tauqiyah, tasawuf dan segala macam maktab kalau ente masuk tasawuf ini tidak boleh fanatisme maktab. Ia ya. itu maksudnya Imam Al sebab. Kalau orang sudah fanatik Mazhab, berarti dendam dendam tentang Mazhab seperti Muhammadiyah sama NU NO sekarang ini tidak bisa tersohor. Apalagi di dalam Mazhab yang mesti dipimpin oleh Muir, oleh syek. Syekh. Syekh memang dia berang ente dalam soal ini ente mesti solat menurut solatnya imam kerjakan imamnya ente ini Mursyidnya ente ini Hanafi. Bagaimana? Oh, Anna dah mahu sebayang di belakangnya ente, ente Hanafi. Anna Syekh boleh begitu? Tak ya, boleh juga. Jadi 100% peratus ente mesti mayat bayi naik dalwalah. Dalam soal ini ente tidak boleh mempunyai satu suara terangkat di hadapan ente punya imam dan mursyid. Jadi kalau Alwi ini kebetulan ente orang ini batalan ente pergi halaq. Syekh Abdul Qadir Isa, ada syekh tasawuf lah. Kalau ente mau masuk sama dia atau Syekh Hazim Abu Ghazalah fil Ardun, ana masuk sama dia orangnya. Dia orang Hanafi. Apa ane bilang syekh ya, syekh, ana Syafi'i, ana ma ba'atpak. Kayak enggak harus ikutnya syekh. Ente masih karat nyaman siapa ada sama dia begitu gitu. Ah, ha, ulah paham saya nih. Bukan benci mana, dia orang juga bermadhab. Mas juga bermadhab. Tetapi waktu suluk, waktu ngelakoni, ente mesti tanggalkan semua baju. Ente mesti pakai baju yang cemeta. Pakai gamis, ente pakai gamis. Pakai celana, begitu maksudnya. Syur. Dia yang kalau sudah selesai, itu yang kenapa? faham. Makanya tak bawa dari Yahya, tak sodorkan umum. Dan sepanjang anak punya pengetahuan, dari orang sesat yang boleh itu. Ini sabar-sabar, umum sesat. Udah mencakap, La, la, la. Mata amal hata di Allah ibarik. Ana makut uhibgu dhulun nas. Wa ana ta'ban lama at kalam. Ana ma'wahib adat api. Kun tak ente batid batid batid. Kalau ente mau memikirkan pengajian itu, yang menurut ente punya anu, anu juga bersedih, anu makmum. Sudah. Kembali lagi, Kepada anak punya niat, saya. Sub'ana maafi niat ayat. Allah ibarik, usah. Ana maafi niat ayat. Sub'ana amul. Ini anak bilang terus-terang. Tidak anak punya niat di dalam ini termasuk juga kalau awam membaca ini saya iya kalau dia tahu rusa ya atas sabo harus digigitan tapi, tapi kan ada disebut-sebut lah ya. dia kan nah, ada itu kan. tafsirannya anak kan anak anak ana mau tanya apa yang baca juga apa seluruhnya orang hadir di sana saya begini ya anak bicara dan anak menulis ini ya. tidak bisa kita tulis seluruh apa yang ada dalam bab itu anak bawa apa yang perlu lan anak komentari kalau ada orang merasa ragu lagi tentang ini dia tidak hadir ya salnihona ya, dia datang sama samaana dia tanya nanti kita bicara ada lebih dari ini. Ku amat debat-debatan begini, anak ada demen, jangan amain. Beli mahu debat-debat. Kecuali kalau kita bertentangan faham. Anak sekarang sama persis kalau debat pantas. Ada pertentangan faham di dalam Mazhab bukan dalam Tasawuf. Kalau Tasawuf mereka menganggap Tasawuf itu suatu bid'ah. Ini juga anak pernah undang mereka mari kita bertemu bicara tentang Tasawuf. Apakah bid'ah? Apakah memang suatu yang wajar dan mustahil dan jalan? itu bisa kok kalau end hadir bersama ana منا و بينا enti kalau masa saat تجي masalah تجي ana sedih apalagi tadi bilang sama amak alwi ana minta datang tapi ada orang yang menyaksikan ya yakni enti le ini itu jadi enti sama Bandung bukan robot Hasan Bandung kena asen sedangkan sebabnya sa diisukan di luar Hasan sama Utsmail ini ada ini sebabnya ini sat ana keteklem nah mereka ingin ada mazhab Bukanlah fi syuru. Bukan sampai akmat aku. Entah begini amik amik. Tidak, tidak. Tapi, ah, almar ya tak sih dah amik kali. Tidak, tidak, tidak. Karena untuk alam, kena ketemu sama ada paham tu. Mungkin Hasan ada salah, salah. Pahamnya, fi syuru, mungkin.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 Teteh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup saya, cuma Jum. ada yang mengusuhkan Kalau diterima saja. Lain kali kalau ada persoalan mazhab Gini saya, ini, say. ini katakan -kata, mazhab Supaya diberi lebih jelas lagi Dalam ditingan, jangan begini say. saya Ini saja, lain kali Kalau cinta. ada ini, anak pergi sama ini Anak pergi sama ini, anak pergi sama ini Anak pergi Oh itu seperti tidak percaya pada tukang masak. Bukan lain kali tambah nawiya itu jangan begitu sudah. Pan serahkan Allah. Anaknya cerita kepada orang. Anak akan jadi datang diwaktu ada dikti Oh tidak ada. Masjidnya, luah hadir dia. Ada. Oh iya, tidak ya, ada ya. Orang, ada orang persoalannya ada. Datang, di datangnya orang orang ada dalam setiap zaman. Ya. Datang ini, mana? Mana tiap pikiran ini tidak ada mengenai visu lupa di pikir. Tapi Abdullah saja sendiri tanya. Indi madhabati, maka sini wajahnya madhab syafii. Oh, lah jangan datang. Lah sudah, itu kan suka ngomong sana. Hana, saya tahu. Hana, saya. sama Uda, ana bilang, ana enggak bisa ya, Semen. Oh, itu. Saya takut ana ngomong. Buka. Mau buka enggak, Yang tidak balikan. Sali anak dia. Oh, masa. Hana, saya. tidak pernah mendidik anak punya teman-teman untuk menjadi Yasmin. Cuma ada cara-cara, wajar Kalau ada begini, ente datang sama anak Empat mata Apalagi ente punya Pertanyaan kemarin, bukan pertanyaan itu Saran Saran buat sedikit nyebet Tapi yang mau sebetnya Ana. Ana rasa Halo Ana pertanyaan Wa pertanyaan sebelumnya ente itu Sebetulnya sudah mencakup dia penyatannya Ana pertanyaan tidak mau ngomong, ente Ana Maaf Ente alu, ente alu, ente alu, ente alu, ente alu, saksi ya 3 ya, kalau belum sampai ya, jangan, ya. jangan, jangan di call sebenarnya ini mabbaskal lah Setelah ada orang yang ngomong saya jadi enggak aku adalah ngomong saru. ya Allah juga iya iya anak ana an habillah wa qasam billah dan jibla didanisat saya enggak akan ngomong pasti gua enggak akan ngomong tapi ya. ada orang yang ngomong ah tidak kuat iya ya, itu jangan takut soalnya kalau kita mesti pendidikan ini kan secara radikal Bukan selesai Anda tidak bisa anda, anda senang ente diskusi begini hmm. Cuma kalau ente sudah Anda jelaskan sesuatu Yang sudah gablang hmm. Jangan Depat-depat Kalau Anda sudah paham Sesat Pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan, Anda sudah suka Nyesatkan orang Pertanyaan. Bukan Pertanyaan. Anda paham Atau begini saja Barangkali ya, asli, Barangkali ente ingin memimpin Pengajian Ehya Wallahi Anda makmum Anda baji Ente pimpin Anda saja Ada apa-apa Cuma kalau ada apa-apa Apalagi sudah Ada orang tanya Yaudah kalau belum orang tanya ada apa-apa. Sudah orang tanya, enti datang, enti sarannya, enti enti ledakan keluar. Anak ada apa-apa cik, mana jawab ente seperti anak zaman itu. Walaukan jika kunci terjadi lebih baik. Jadi kita lebih ikhlas. Tak ambil umum. Sebetulnya anak jauh sama enti itu, dari awal mulanya sampai sekarang anak ada berubah. Tetek pokok pangkalnya kalau mau masuk suluk tidak diharuskan majap. Kalau tidak diharuskan madhab Berarti fanatisme madhab tidak ada Madhab itu mencakup segala-galanya Madhab di tasawwuf, madhab di pilihan, madhab di koli Madhabat, madhab syaikat Itu totokromnya, ada tasawwuf Ini baca tasbih tulfu'at, Ibnu abdullah al-adda Ya begini Cara ini dipakai, ini Imam Ghazali semua Setiap bandar Ustaz jangan kakakkan lagi Kalau ini bersedia Ustaz ya. tahu nilai anak, kalam, muhazay, bukan bukan anak kalam cuma muhazah Bukan muhazah e Bukan Bukan Sebab itu kritik Sebab apa-apa Tidak ada apa-apa ya. Sebab Ustaz tahu Imanan pederik ya. Anak masih dalam alif belum sampai selesai alif kan? Itu kan itu punya perasaan Tapi orang lain bisa no. punya alif, alif. Ustaz Anak tidak apa-apa Anak tidak apa-apa Walau alimakal pederik Khafci nur zani min bahagamun Dari siti pederik sudah kelirik Bukan itu alif niat nyati bihar Fi, fi kalami, fi madhav, mengenai Al-Adhidya Al-Adhid, satu. Setelah Ustaz sekarang memberitahankan, ini mazhab bukan fil fil di, tapi fil-icara, fil-suluh. Fil-suluh, ada suruh, bukan, bukan yeah. fil-qur'u'ayya wa illa fil-diyana fil fil-figyeh. Uh, nah, wal, walau mazalanan, anda sampai ketika. Saya kendulis satu orang mazhab. Sekali lagi, anda mohon. Kalau adalah tidak perlu sahaja kita juga bukan tidak lawan itu omong omongan tidak kaitan. Minta yang jelas ditambahi kata kata jadi orang juga melakukan termasuk anak yang melakukan. Tapi dapat penjelasan. Tapi sekarang ini begini ya kaya, makanya anak bilang anak bazi tidak hendak. Anak yang sudah anggap jelas begini. Kalau anak bilang ini sudah jelas. Entah sekarang dia bilang belum. Lebih baik kita tetap dulu. Kalau ada masalahnya. Ya. Kalau yang lain anak masih. Nah, anak kalau berapa. Jangan sukaan mazhab anak dia pokok dalam karangnya saya sendiri oh, lah dirinya mas itu lah anak kan bilang saudara-saudara akan dilanggar saya bilang saudara-saudara saya sampai sekarang tidak merubahkan pendapat saya orangnya dia lupa orangnya nah, hati. kalau mak kalau tanya hatir. jangan marah <laughs> hatir, hatir, hatir, hatir, hatir, kemarin kemarin. ah kemarin ini ayah Hasan anak nah, sampai sekarang tidak merubah anaknya pendirian tentang itu hmm. makanya kalau dia jadi peg masih benci pegang tetap sebab anak tak lepaskan pendirian, sebab apa? anak sekarang belum masuk suluk. Walau ente masuk suluk sama anak. Oh, jadi anak ini sudah curjulan, kayak apa ente? Jadi kita pegang mazhab syabi'i, raiyid. Tapi kalau kita mau masuk suluk, nanti dulu. Mazhab sudah harus jadi nomor dua, tidak nomor satu. Nomor nya apa? Allah warasuluh. Langsung. Begitu alih tersawul. Kan betul ya Ajaan ini? Cucok. Lahu ya, minang cuman anak banyak keras anak punya Allah Cucok. Mab. Wallah yakin. Betul. alih tersawul. Cuma kalau ini terserah sama ustaz. Ustaz anggap umum menjadi baiknya, atau kalau ada tambahan kata-kata dua tiga kata yang membedah. Begini saja, begini saja. Entah si besok hari Jumaat kita tanyakan. Saudara-saudara, apa ada yang sesat dari mengenai ini? Ia terserah saja. Saya kira tak perlu soal adoran sesat. Ini, dua orang tidak orang. Entah merasa sesat, ada anak punya ini. Faham, faham tu Ahmad Ashiq ben. Ya syukur juga. Alagulah. Yang penting tu begini ya, lain kali ya. Kalau mereka tak faham tu, gara-gara basic skill aje lah. Belum tentu, belum tentu. Kalang di sana, kalang di sana. Ami yamak, ami yamak, basic skill aje. basic skill aje. Soterang. Nak nu, ami yamak kan tak pernah hati. Mereka basic skill aje. Nak nak alhamdulillah, basic skill aja. Tadi umumkan saja sudah yang dah paham masalah segala macam beritahu saja. Tapi dah ada soalan. Yang terakhir sah, saya. Baiklah Ali Ami Ami. Kan, uh, anak ingin mengusurkan halu diterima. Iya. Ya, absurd kalau rasia ya, semua bertanya mengenai madhab yang sudah kita keluarkan istensil yeah. supaya tahu. Inilah akhir. Inilah. jangan, Inilah bukan soalnya. Hasan, anak janji. Ana janji akan stencil lagi, ada 8 seri, ada 1 seri, itu yang keluar, haramkah orang bermadhab, lahirnya madhab yang maharap ada 4 seri, ada lagi 6 seri, jadi 10 seri, yang kita maukan biayanya, buat selim, Ini dia, Ana, Ana, Ana, Ana, Ana. minta, pertama lahirnya madhab, yang ke-1 ke-2, ya. ini 2, ini cukup, cukup anak. Cuma Atau ke-1, satu 1 ke saja. Sebut. Dan ana mau berapa 25 boleh. Ana mau terbayarnya dulu. Ana mau beli berapa deh? Anak, Anak sudah ada saya apa ya? Ana beli, ana beli, Anak beli dia punya.